Джучі, мав бути старший син Орду. Але добрий і владолюбний Орду відмовився від влади на користь Бату. Щасливчик Бату його взяло під свій захист вічне небо. І він став великим ханом. Якщо йому пощастить підкорити всю Русь і всі західні країни аж до моря Франків, то він чого доброго зрівняється славою зі своїм дідом Чингисханам. Хм, а чого досягнув він Мунке? Невже йому до кінця бути простим темником Бату? Невже онгони, добрі духи, не прихиляться до нього? Невже вічне небо ніколи не щасливить його милістю своєю? Він здригнувся, бо помітив, як замовкнувши, Бату пильно зазирав йому в очі. Бату розумний і проникливий. Не відбереш цього в нього. Кажуть, чи він і справедливий, може, й так, недарма ж прозвали його Саїн ханом, тобто справедливим ханом. Та чи буде він справедливим, якщо розгадає його думки? Так так, будуть зайві втрати, повторив він поспішно останні слова бату. А ми не можемо допустити зайвих втрат, бо ще довгий нам шлях до останнього моря, до моря Франків. Я подбаю, щоб їх не було. Ти мене правильно зрозумів, брате, відвів очі бату. Бай, Аралла, саїн хане, схилив у поклоні голову менгу. Примітка. Бай, Аралла, дякую. Дякую за добрі слова. Завтра вранці копитаму їх коней, торуватимуть путь на ірпінь. Побажай мені удачі. Бажаю тобі удачі, бай. Артай, Примітка «Бай Артай, будь здоров, до побачення». Васильів, Плісенськ, Чорногород і Звенигород були оточені одночасно. Спід Звенигорода Менгу розіслав летючі загони у навколишні села. Калиновий кут дістався Джигунові Жадігеру. Кажуть, там поряд є укріплений монастир, знай. Якщо служителі оросуцького синього неба піддадуться нам, то нікого з них не чіпай. Така воля Саїн Хана, пояснив йому Менгу Хан. Тоді він дасть монастиреві Тархан, примітка Тархан, грамота, що видавалася князям, боярам, церквам на звільнення від податків. Але якщо вчинять опір, візьми приступом і спали, щоб і сліду не залишилося. А ченцем на шеї кангу і в рабство. Це теж воля стає хана. Слухаюсь і покаряюсь, схилив голову жадігер. Але тут же випростерся: З дозволу найяснішого океана я візьму десятки і два або три полонеників, може, доведеться вести облогу. Бери. Стомлені голодні полоненики лежали на високому березі Ірпеня і похмуро дивилися, як до них на коні мчить якийсь. Мунгальський нойон. Їм зараз усе було байдуже три дні пішого ходу, більше як по півсотні верст за день та ще в проглодь знесили людей. Мунгальські грабники збасамужили спини, а попереду голод, холод, кров, смерть, страждання. Тож ніхто не надав значення якомусь нойонові, що в парком чав до них. Один Добриня підняв голову, нечесену, скойовджену, бо був без шапки, яку загубив ще на валах княжі гори. Йому не лежалося. Генген -ген за річкою вниз потечії у сірій осінній млі мріло рідне село Калиновий Кут. Що там? Як там? Чи знають, яка доля їх чекає? Чи, може, вже його рідні полягли під шаблями монгальськими? Чи почули вони, як забив у Звенигороді дзвін на сполох? Зрозуміли, про яке лихо сповіщає? Тікають у ліси, у густі хащі, печери? Чи заніміли в жахові і ждуть біди покірно, як віл обуха? Він перший помітив Нойона та його нукерів. Щось знайомив його зовнішності, змусило його підвестися. Жадігер? Невже він? Так він, Жодігер. Що ж несе йому ця зустріч? Жодігер зупинив коня прямо перед ним, витріщив очі. Його тверде обличчя, бронзове і безвусе, виражало непідробний подив. Добриня, ти? Ти був на княжій горі? Був. А вже ж! Тобрул казав, що ніколи мені було шукати тебе. Тепер я знаю. Після загибелі брата Жавте ти залишився у Києві, але як бачиш, ти помилився. Кожен, хто виступає проти нас, помиляється і гине, або потрапляє в полон, і на нього накидають кангу, як оце на тебе. Так, я знову став полонеником. Ти об'єш мене? Навіщо? Ти одного разу приніс мені щастя. Не виключено, що і вдруге принесеш, я вірю в долю ти знову станеш моїм полонеником і разом з іншими, яких я відбру зараз, підеш зі мною. Він вибрав тридесятки найсильніших, і їх зразу ж, Жодігерові лукери погнали по лісовій дорозі на схід. Ніхто не знав, куди їх ведуть, ніхто, крім Добрині. У нього похололо під серцем. Лісова дорога вела прямо у Лисівку, до Лисівського монастиря і до Калинового кута. А туди за три чи чотири версти Скільки разів ходив він по цій дорозі Довкола стояв глухий осінній ліс Дікові жовтогарячі сосни високо з'їмалися вгору зеленими головами і прикривали від вітрів і бор густий під лісом Всю ту більшину горобину, лищину, калину, що зараз в осінню пору горіла десятками барв і сповнювала повітря кінкими запахами опадаючого листя та дозрілих плодів. Нокері підганяли полоненників гарапниками. Люди спотикалися, але тюпали прискорено